Faham shere halfaniki umbi wa ujiji kigoma na maajabu ya manafunzi wakeshere diwanimgaya muandaaji ni Dennis Mpagaze mimi na ituanani ya siadiga mwaka elfu maji miatisa ishirinatana kuwa wezo mnyuzi mungu. Halizaliwa mtoto wa kiume katika nyumbe ya Shee Muhammad Masudi kiume wa ujiji kigoma. Hakapewa jinalaki Halfan, yani mbrithi. Halipewa jina hilo na Shee Halfan Bini Muhammad Zindijali, Shee wa baba yake. Ni baada ya wazazi wake kumumba Shee ato ejina. Wazazi wake walijua nguvu ya jina katika laana na baraka za mtoto. Dioma ana wakamuachie kazi hiyo mtumishiwa Mungu, Shehe Kiumbi alipofika malangoni mwa Shehalfan bini Muhammadizi ndiyo ali, Shehe alisema mtoto huyo ataituwa kwa jina langu na atakuwa mtumkuwa na marufu zaidi yangu. Kisha akamteme amatemdomoni, akapigadua mtoto akajipati yabaraka na kwenye zake kuifanya kazi ya Mungu kwamoyo, upendo, bidi. Uti na uaminifu ujinalake likavu mandani na njia ujiji. Hadi, shehe ya haya mtabili wa nyota Afrika mashariki na kati. Alifika ujiji kushuhudia hekimo za sheki umbe. Siku zake za kuishi hapa duniani zikaisha. Mwaka 1210, shehe kiumbe hakaondoka zake duniani. Akiacha watoto 39. Halafu umbo la sheki umbe na jinalake hafi kuendana kabisa. Kwa hivyo, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, k Arubeba umbodoogo na kichoto ni ya kiri kubwa na hetti mazaku tosha kama mfalme Sulaiman. Walio kutana nae hawa kuwa mini kamani yeye kuwa sababu ni hulka ya binadam kujaji mtu kwamweni kanoanje bila kujuia kiri chomondani na wakati wa henga walisha semagakuwa wezi kujuia utamuwa kalanga haruipaswe watu waliofika njumbani kuake walimparamia manafunzoake shere Muhammad Ibrahim Kabeke. na kisha kumuagia sifa na utukufu na mabusu kama yote, wakithani ndo shehe kiumbe. Kumbe, mwenyewe kala ubuyu tupembeni aki wachora. Jamani, mie sio shehe alufani. Mwenyewe huyu hapa. Ndivyo, alivu ambia shehe kabeke wali umparamia, na kisha kuishu wa pozi kabisa. Shehe kabeke ndo shehe mkuu wa mkua wa muanza, Halafu wanafunzi wengi waliupitia kwa shee kiumbe wameshika nyadhifa kubwa sana andani na njanchi katika dini ya kislam. Hata liekua shee mkuwa Rwanda, shee Hamza alisoma kwa ke. Tanzania wako mashehe kibao wakitenda majabu tutawaona katika makalazi jazo. Tanzania wako mashehe kibao wakitenda majabu tutawaona katika makalazi jazo. Shehe kiumbe alikuwa ni mtu waliependa kujifunza na alitumia kilina wezo wake katika kutafta ilimu kwa sababu. Ukisoma vizuri Koran. Utagudua ilimu ni amri ya kwanza kabisa mbayo mungu walitupate sisi wanadamu. Ndiyo mana mungu walimfundisha adamu majina ya vitu vyote. Shehe alianza kusoma ilimu ya dini akiwa na umri wa meaka kumitu. Wezo wake katika kujifunza uliwashangaza sana walimu wake. Koran tukufu alisomea kuwashere Musa mafuta yenga na kuwashere maalim aliwa businde. Dakini pia alitumiya fusa yamashemba limba li olomtembelia Baba kujipate maarifa zaidi. Badala ya kuwaomba hela kama watoto skuhisi, kunavitoto kwenye kumtembelia Baba yao vina kumba mara hela ya daftari chonge au ili vikale chipsi. Bari na ukali kidekemasomo. Shehe kiumbe alipenda kabumbu kwa vitendo na siki shabiki kama wewe. Yeye alilisakata kabiza. Halafu kila alipuingia wanjani alifunga goli. Alicheza namba kumi. Meche ya muisho walicheza burundi. Alichezea timi ya royo ya ujiri. Warundi walishanga. Wanamdogo wasitosha kiganjani kwa funga magoli ya kutosha. Shehe alibarikiwa akili na wezo mkubwa katika kila alichokifanya kwa sababu. kia mtegemea ala hakuna linalo shindikana. Akiri yake ilinasa kama sumaku inafunasa vyuma. Alijifunza luga ya kiarabu kwa siku moja. Luga ya kiarabu ilimfutia sana bada kwa sikewa islamu alipita kwa ukigoma kutukea burundi kwelekea katoro wa kizogowa. Haka muomba mwalimu moja mfundishe. Mwalimu wakampakitabu. Enzihizo hakuna fotokopi. Shehe kiumbe. Haka kikopi kitabu kizima hali na michoro yake. Ijana kafionza ilimiote kiarabu kutoka kwa mwalimu waki kwa siku moja. Mwalimu wakamnyushe mikono. Haka mtafuta mwalimu ingine kutoka pale middle school busindi. Alitua Shehe Musa. Ijana kafionza ilimiote kiarabu kutoka kwenye kichu cha mwalimu Musa kwa siku tatu. Pamoja anakusoma Koran. Shehe Huseni Juma Karanda, baba yaki na Shehe Aya yule mtabiri mkubwa wanyoto na mjua. Dio, aliyumfutia kusoma Koran inavutakiwa. Siku moja, huyu mzee alikuwa na mwaliku Burundi. Sasa, aki wanjiani kuwelekea Burundi, alipita ujiji ya kakarebishu wa kunyimuadhala wa kusoma Koran. Haka soma vizuri na kuashinda watuote sikuile. Shehe Kiumbe haka mfuata mzee yule na kumuomba mfunishe pia. Kifamilia, Shehe Husseini Jumakaranda ni kakayake Shehe Halfan Kiumbe. Basi, alivokuwa na toka Burundi, alituwa ujiji kumfundisha kusoma Korani vizuri. Shehe Karanda alistajabishwa na kase liukua nayo huyo kijana. Aliwafundisha kiumbe na rafiki yake Shea Omari Mkunda. Alivyorudi idara esalam Tanzania. Mwanae, Shehe ya haya mtabiri wanyota. Haka muomba baba yake na haya mfundisha Korani. Wakate na mfundisha, alimtukana sana mtoto waki kwa kurifaa uwezo vijana liokutanao kigoma. Wakati anafundisha, alimtukana sana mtoto waki kukurifa uwezo vijana liukutena nao kigoma. Wenzako huku kigoma halufani na umari wanawezo kuelewa kila kitu kwa siku moja. Wewe unashindua nini? Shehe ya ya, hakaamua kuenda zake Zanzba na kujiunga na Muslim Academy. Halipurudida kwa baba yake, halikuwa badwe na waza shehe halufani kiumbe alikuwa na wezo gani hadi kumshinda. Basi, hakaomba ruhusa kwa baba yake yaende tabora kusalimia. Kumbe, niya yake ni kuenda kigoma kumtafuta halufani kiumbe. Alivompata haka mwambia, baba ni mkuja kukutembelea, lakini pamoja na hayo nataka unisomehi bismilayu raimani rahimu kama inavutakiwa. Halufani haka shindua. Yahaya, haka mwambia subiri ni kuonyeshe. Haka soma vizuri hadi halufani, haka futiwa naye na kuomba anze kumfundisha kia rabu. Yahaya haka kubali na kugeuka mwalimu wa halufani wa tajwidi、yani、ya ni sayansi ya Koran. Kutamuka kila herufi ndani ya Koran kwa usahihi, ndani ya mwezi moja lifionza ilimi yote kutoka kwa shehi Yahaya kwa sababu. Halikuwa na akiri kama sumaku. Yahaya halikuwa mwana zuoni mkubwa sana. Sema, aliamua kuzamia kunye mambo ya nyota. Ilimi ya kiadini, aliyacha kwa omari na halufani. Yahaya alikuwa mtata kweli katika utabiri na thani ndo maana nyerele aliwai kumfukuza nchini. Imagine, aliwai kutabiri kwamba. Atakaishindana na kikwete kwa kenyanganyiro cha urais. Atakufa, hakafayeye. Baada ya kutimliwa, alikimbilia warabuni. Kisha Kenya. Hakafanya makawe yake ya kudu mpale Mombasa. Kenya haka timliwa na hakaibukia daa tena na kutulia mtani kwake muembe chai. Hakalianzisha tena hadi maute ilipomkuta. Sheheaya alivuona Shee Halfan anaili mkubwa. Alimuombea mtihani katika chua alichosoma yeye pale Muslim Academy Zanzba. Alikosoma yeye. Halfan na rafiki yake Omari wakaenda kupiga mtihani waka faulu kwa kishindo. Na kupewa shahada. Kulikuwa na mashehe wa kubwa kutoka Mombasa Mombasa. na makathi kibao kama Abdala Swalefa Siru wa Mombasa. Walivyo toka Zanzba, walirudi kigoma na kumuomba mzee kiumbe mwenyewe awaruhusu wa jengi upia chuochake. Mzee haka kubali. Chuo kikajengwa upia, haka wataftia jine la kiongozi na mwanafalusafa mkubwa kislamu. Haliitua Imam Al-Kadhal. Imam Al-Kadhal na julikana kwa hekima nyingi. Alizaliwa mwaka elufu moja na hamsina nane na kufariki mwaka elufu moja miya moja kuminamoja. Mwaka elufu moja miya tisa hamsina nane kikafunguliwa chuo cha Ghazali Muslim na kutuafani tofauti tofauti kiwe mna hau, swalfa, balaga, usulilifiki, yani elimi ya sharia ya kislam. Mashehe na wanazoni wengu wa kislam kwa nikikauma Tanzania. Na baadhi anchi za Afrika walisomea katika chuhiki cha dini mkuwa nikikoma. Kule kasongo manyema walikuwa wanakuja kusoma ilimia dini hapo. Miongoni mwa waliosoma gazal kutoka kasongo. Ndiyo viongozi wajumuye ya wa Islam Kongo, mufti wa Kongo, Burundi, Rwanda wamesoma hapo pia. Shehe Ambran ambaye aliwekua mufti wa Rwanda. Shehe Ali Kahenga mwana. Sheswaalera Ramadan indauga, shethabiti sibumwa pamuje na shereja bokiiza. Ali fahamu nti ki, swaraf, balaga, maani na zote hizi. Ali zitumiya vema, ali pokuwa na fundisha tafsiri Koran katika darasa zake. Karibu wote waliosoma kuweke, wameshika viovikumbwa sana. Wanafunzwa keshemu Sambaruk, keshemuhammad Ibrahim Kabeki. Shehe swalee ramadhani ndauga. Shehe taufiki Ibrahim Malilo. Shehe swalee rajab. Shehe tuakasanda. Shehe alikahenga. Kaburi lake ilipo hapo katika madrasa yake gazali muzlim. Chuhicho hadileo badu kipo. Mtoto wake wane kuzaliwa andiyo mkua chuhicho. Halibaki na mikoba ya baba yake. Wanamuenzi kwa kuendeshe limu alionzishe mwenyewe. Lakini pia, jambu la kufurahishe ni kwamba. Shehe Kiumbe pia alishiriki katika harakati za uhuru wakiwa na kaka yake Shehe Mabudu Kiumbe. Wao ndo walipeleka ujumbe wakua shawishi watu wa muanza wa jiungi na tanu. Hawa ndo wali muumbea dua nyerere na bibitito wali kufika kikoma. Nombo hakaka kijana matachari. Bibi yake nombo mzababa. Uluthumu Hemedi Kiumbe ni dada wa Shehe Alufani Muhammad Kiumbe. Ya Muhammad, Muhammadi kiumbe ambaye alikuwa monachama shupavu tano. Sherehe alufanya kiumbe alikuwa msuni, ba msuni wana minikati kwa what the Prophet Muhammad said, agreed to or condemned. Alikuwa tayari kutetewo Islam namtu me Muhammadi kuagarama yoyote. Hata katika lile vugu vugu kubwa miaka steni na sabini huko Burundi la kukata maulidi. Hidima, talkin. Tawasul Shehalufani aliwakikishia kigoma haikutekua. Walilinda Akida na tuariki yao. Alikuwa naushawishi mkubwa sana huyushe kiumbe. Hata wakata kendesha darasa mwezu wa ramadhani, watu lijaa mita mitatu barabarani haia waitokea. Miaka ya themanini, alikuwa miongoni mwama Shehe Kumi waliokuenda Saudi ya kuhiji. Walipofika huko, walipiwa mtihani ya kafauru peke yake. Kuingine wote cha alichamende. Kadhaa micheyakele jaribu kuhijiusi chini maratano, hapi amefanya ziara zake dawa miji na inchimbalingbali. Amefariki mwake kufumbelina kumi na kila mwaka familia yake la zima akutani. Alibarikiwa watoto rubaiini, lakini hadi na fariki, aliacha watoto thelathinatiza. Alikuwa na wakisaba na wajikuzi ya miambili kwa sababu, ali kuwa mwa Afrika halisi, ameacha msekitemkuwa mkoamzima. Msekito wa kwanza wa blog uko mtawa Livingstone na chuo chake kikosongoro street. Basi tuzungumzia kuofupi, mna fumzoa shereki umbani tena miogiza. Mwaka elfu njema tisa thmanini, alizaliwa Yusuf bini mshindo diwanimgaya katika mko wa kigoma pale mawe ni. Mama ya kila msekito bii mwa shamba binti Yusuf abdaala na lipofika mwa elfu njema tisa thmanana naani. Sherey Yusufu diwani alipateli miaka ya awali namsingi uwezo akemkuba wakuelewa ulipelikia kuwakipenzi chakilasha Sherey alimfundisha ili pofika muakelifuni mati saa tisina moga Sherey Yusufu mshindo diwani alihama na kujunga na madrasatul rahiman chini ataratibu ya idim kutoka kuashere Musa bin Halfan na Shere masumbuko ili pofika muakelifuni mati saa semana nane. Shehe Yusuf walijunga katika madrasa Tul Guznoul Gazal. Hiliyokwe kimilikiwa na Shehe Hati Bini Madina Binti Mohamed Kiumbe. Akiwa katika madrasa hiyo, Shehe Yusuf alipata ilimu kutoka kwa Shehe Dabasi Bini Shehe Halfani Mohamed Kiumbe. Na Shehe Mustafa Bini Shehe Halfani Mohamed Kiumbe. Na Shehe Isa Bini Yusuf Uledi. Na ilipofika mwaka lfonyi mea tisa tisina saba. シェイユーソフムシンドディワネル・ユン o ナチョ i キ i b チェ d タ・ m k、e、u n ジュ h キ p トワチョ・ガザー・モズリン。キリチョウアシシシワネシェイ・ハロファニ・モハ f ディキ t ー f a シェ i ユーソフムシンドディワネル・チョコファニト・フォトト・フォーティ、イキューエムナハウ、スワルファ、バ s ガ、ウ r ルフィキ、ヤネル・リミア・シェリア・イスラム、シェイユ s h フムシンドディワ n ル Alikuwa nakijuo jakunasa na kuifafu zikuhalia juu sana ilimiothe hio. Sheikh Yusuf diwani alichukua kutokea kwa Sheikh Alifani Mohamedi Kiumbi na Sheikh Omar Ibrahim Kunda ilipofika muaka ifumaje miyani kumina nane higiria. Sheikh Yusuf umshindo diwani alihiti masomeya kena kaka bidwa chete chakuiti kutokea kwa Sheikh Alifani Mohamedi Kiumbi. Hafla mbayo iliofanyika katika msikituwe jumaki tongoni. Ada ya hapo, Shee Diwani alihamia Dar es Salaam. Akajiunga na Madrasat, Furkan, Buguruni. Na hapo alisoma wiki moja tu. Alipoona masomo yote kisha soma toka gazal. Aliamuwa kuwacha na akajiunga na Al Rahman na pia Markaz Changombe. Zote alisoma wiki moja moja. Bada kuona hakuna jipia. Haliamwa kwa chana na vio hivyo na kuenda kusuma ubalozo wa Libya. Hili kuchukua taaluma ya luga katika jiumuia ya kisosyalist kisha shehe ya kainda ubalozo wa Iran. Hili kuzidi kuimarisha ya luga kia Arabu. Bada ya hapo halibobea katika ilimu ya maharifa ya sayansi ya Koran na ilimu ya namba na mahisabu. Katika siri za Koran ni pia maharifa ya mimea. Kwa nyama na taratibu za uombaji wadua. Na kumbuka duwa ile aliaifanya Shee Diwani mwakarifumbiri, pale kinondoni shamba kwa kweli mchawi alishikadabu yake. Shee Yusufu Mshindo Diwani. Alikuwa kifundishwa hata na viumbe wa sionikana kwa jichula kawaida. Hakiwa macho au singizini. Natika kila alicho kisoma, alikuwa na hifadha jabu kiasi ambacho, mpaka sasa watu wengi wanashangau kubwa na umakini wa ilimi yake. Shehe Yusufu Mshindo Diwani Mgaya. Ana marifa makubwa ya kutatuwa shide za wagonjwa. Waliorogwa na wenye mashetwani. Lakini pia anondo wa nuksi na bala zote unazozisikia. Unahitaji hekima na busara ya hali ya juu unapumfuata. Ukienda na papara atakombia sijuikitu. Iwapo tafanikiwa basi utafaulu na ujue amikutunuku. Wassalamu alaikum. マンダジニデニスンパガーゼ、ミミネトワナニアスエディガー。